A illa Allahu wahdahu la sharika la Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira <coughs> subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambae kwa taufiki yake ametuafikisha kukutana tena katika siku ya leo siku ya Jumapili hapa katika mji wa Ngudu masjidi Sunna tumekutana tena baada ya kuwa tumewahi kukutana siku za nyuma kidogo ikiwa malengo ni kufundishana yale ambayo ya natupasa sisi kama waislamu kuyafahamu katika dini yetu tukufu ya Uislamu Ndugu zangu katika imani katika muhadhara wetu wa leo, hasa yetu ya leo na kusudia tujifunze kuhusiana na kalimatu tawhid la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hapana shaka katika mambo ambayo Maalumu min ad din Yanajulikana katika dini kwa namna ya ulazima ni kwamba mtu haingii katika Uislamu na kuhesabika kuwa ni Muislam ispokuwa atakapotamka hii kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Neno hili ndio neno linalomuingiza mtu katika Uislamu na akazingatiwa kuwa ni muislamu. Neno hili limeitwa kalima at neno la kumpwekesha Allah. Maana yake sasa tunatakiwa kuelewa sisi kama Waislamu kwamba kumbe unapotamka neno hili lililoitwa neno la tauhid, maana yake umechukua kiapo cha kwamba utaishi maisha ya kumpwekesha Allah. Ibada zako zote utakazozifanya Utamfa, utazifanya na kumkusudia Allah. umechukua kiapo cha kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake kalimatu Tawhid la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Neno hili kwa umuhimu wake na uzito wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufundisha kwamba yule atakayejaliwa ikawa ndiyo neno lake la mwisho wakati anaondoka hapa duniani Allah jalla wa ala atampa pepo lakini sasa leo tunakwenda kusoma Muktadayati hadhihi lkalima darsa ya leo kwa taratibu kwa kutaja nukta ya ibada za kiroho na ambazo watu wengi tumegafilika nazo tunateleza shirki zinaingia sana katika mlango huo ni ibada ya kupenda au mapenzi almahabba sawa almahabba kupenda muislam kama muislam anatakiwa wa kwanza anayetakiwa kumpenda kuliko kila kitu ni kumpenda Allah jalla waala baada ya mapenzi ya Allah yanafuata mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama yanafuata mapenzi ya wazazi wako. Baada ya hapo yanakuja mapenzi ya waumini kumbe kuna daraja. Lakini kwanza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unajipimaje kama mapenzi yako kwa Allah yamekamilika na yako sawa? Kipimo kizuri ni kwamba pale vitakapokutana vitu viwili kile unachokipenda wewe na alichokiamrisha Allah kipi unakitanguliza tunaelewana chukua mfano mdogo tu watu leo hii miongoni mwa majanga yaliyopo duniani kwa sehemu kubwa ya watu ni kupenda mpira ndio unaonaje imeadhiniwa swala Sawasawa sawa, Siku hiyo timu yako inacheza na swala imefika. Billahi alaikum nielezeni Watu wanakuja kuswali jamaa au wanaunganisha swala ya dhuhuri na alasri ili wawahi uwanjani. Na huyo kajitahidi, mwingine aswali kabisa. Na tuseme kajitahidi kwamba amepatia, hajapatia. Tuko pamoja. Sasa hapa unapima mapenzi. Yamekuja maamrisho ya Allah, alafu yamekuja mambo yatamani wewe nafsi yako unafanya lipi? Waumini watatanguliza mapenzi ya Allah Ndiyo Allah anasema walladhina amanu ashaddu hubban lillahi. Waumini wa kweli mapenzi yao ni zaidi kwa Allah. Kwa hiyo daima wanakwenda mbio kumridhisha Allah, wanakwenda mbio kumfurahisha Allah na sio vingine. tuko pamoja. Limekuja jambo unalolipenda, alafu limekuja agizo la Allah. Na maagizo ya Allah sio sharti utoe unapenda, hata kama ni jambo ambalo linaiumiza nafsi yako, maadamu ni agizo la Allah, unawajibika kulipenda. Hiyo ndio sifa ya muumini. Sasa, hii ni ibada, kupenda ni ibada. Allah anasema katika Qur'an wa minan nas man yattakhidhu min duni Allahi andada Yuhibunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah Wako miongoni mwa watu Allah anasema wamejifanyia waungu wao wanawapenda zaidi kuliko wanavyompenda Allah Najua waungu wanaozungumzo hapa Ni chochote ambacho unakinyenyekea ukakiheshimu ukakiadhimisha ukakitukuza kikakutoa katika njia ya Allah kwako wewe wakati huo umekifanya ndiyo Mungu wako na ndiyo maana hata matamanio yako Allah ametaja unaweza ukaifanya ndiyo Mungu wako araaita itamani takadha ilaha hawahu unaonaje yule ambaye amejifanyia Mungu wake ni matamanio yake yani vipi kila ambacho nafsi yako inatamani unafanya. Chochote ambacho nafsi yako inakuamrisha una unafanya lakini maamrisho ya Allah unaacha. Wa wakati huo we umefanya matamanio yako ndiyo Mungu wako. Kumbe ulitakiwa matamanio yako, yadhibiti, yako yadhibitiwe na sheria. Matamanio yako yadhibitiwe na muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. ni mfano mmoja katika ibada za kimoyo, mapenzi, kupenda Angaliani katika ibada hii ya mapenzi au kupenda Allah Jalla abaukum, eh, wa Ala ametuzungumzia ndani ya Qur'an nadhani katika surati Tauba. Qul in aba'ukum wa abna'ukum wa zawajukum wa wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardhaunaha Ahabba habba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi Allah anatuonyesha namna gani mapenzi yake anatakiwa yawe mbele kuliko vyote hivi Sema uambie ikiwa baba zao na watoto wao na wake zao na mali zao na biashara zao Sawasawa ambazo wanaogopa kuziacha zitaharibika ikiwa vitu hivi wanavipenda zaidi kuliko kumpenda Allah na mtume wake wambie wangoje sasa hebu tuulizane biashara zetu zina nafasi gani kwenye maisha yetu ikiwa mtu anaweza kuwa pale dukani kwake pakaadhinwa pakaatimwa watu wakaswali wakamaliza yeye yuko dukani nini wateja bwana? Ntaswali tu muda si upo. Sawa sawa. Allah akasema wa na wake zenu ni wangapi wangapi kule kuwapenda wake zao au wanawake kuwapenda waume wao wameacha sheria nyingi za Allah. Kwa sababu tu ana mapenzi zaidi kwa mke wake. Watoto Wako wangapi ambao wamemshirikisha Allah kwa sababu ya mapenzi ya watoto? Kwa sababu ya mapenzi ya familia, kwa sababu ya mapenzi zaidi ya biashara zetu na mambo yetu. Ni wangapi wangapi leo wako tayari kujitoa kwa ajili ya dini, wakaacha ile ya kwao, wakatanguliza la dini ni wangapi? Kwa hiyo tuelewe ndugu zangu katika imani kwamba Almahabbatu ibada wa awwalu man yajibu an Allah jalla wa ala na mapenzi ya kumpenda Allah sio madai tu kwamba alhamdulillah mimi napenda Allah kuna kipimo kuna kipimo kipimo mnajua ni nini Allah jalla wa ala anasema katika Qur'an qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa lakum dhunubakum rahim ukisema unampenda Allah Allah ameweka kipimo kumpenda Allah kipimo chake ni kiasi gani mafundisho ya mtume Ndiyo Allah ameeleza hivyo na hii aya wanawazuoni wanaita ayatul ikhtibar aya ambayo umekuwa ni mtihani kwa watu limadha Zama qaumun mahabbat Allah fabtalahum Allah bihadhihi alaya kuna watu walidai wanampenda Allah kama tunavyodai sisi Allah akaupa mtihani wa aya hii Yesu mnasema mnanipenda mfateni mtume wangu ikawa kumfata mtume niisho Tayyib mfano wa pili wa ibada ambazo ni za kiroho zisizojulikana kwa wengi tumetaja almahabba alafu alkhawf ar raja alinaba alkhashya hizi zote ni aina za ibada za kiroho kumtegemea Allah kumhofu Allah sawa sawa hizi zote ni ibada je sisi ibada hizi kwanza tunazitambua na kama tunazitambua tunazifanya kwa ajili ya Allah ila marham Allah Wachati wa chati na Allah atawakul, tupige mfano huu tuhame kwenye kipengele cha kwanza atawakul maana yake ni kumtegemea Allah katika mambo yako yote wa ala Allah Fata wakalu in kuntum Allah peke yake mtegemeeni ikiwa nyini waumini. Tujitazame katika maisha yetu. Katika mambo yetu tunamtegemea Allah au kuna vitu vingine tunavitegemea? Na hii ni ibada. Kwa hiyo ukijikuta kuna vitu vingine unavitegemea Wakati huo elewa tafsiri sahihi ni kwamba we umeshakata la ilaha illa allah. Umeikataa. Yule ambaye amefunga hirizi kwa sababu aliambiwa hii bwana ukivua tunaadhibikiwa mambo yako. Kamtegemea Allah, kategemea hirizi. Bila shaka kategemea hirizi. Taibu aliyetegemea hirizi amebaki kwenye mstari wa la ilaha illa allah abadan. Kashatoka. Amepingana na muktadha wa kalimatut kwa nini kwa sababu wa la ilaha illa Allah alla yusrifa shay'an min al illa lillah Haya kwenye majumba yetu tunaishi tunakutana na changamoto mbalimbali mbali. Kuna watu kwenye majumba yao Wameyazindika. wameletwa waganga wa kienyeji wamezindika na huyo anaitwa Muislam anaswali Anasema kwamba anamuamini Allah na anaiamini la ilaha illa Allah abadan Tumelowa na ndugu zangu Hii ni ibada atawakul alhashia kuogopa kunyenyekea Hizi ni aina za ibada ibada za kiroho kwa hiyo kwa mukhtasari ni kwamba muislam unapotamka la ilaha illa Allah umekula kiapo kwamba ibada zako zote zitakuwa kwa ajili ya Allah jalla wala na umejikabidhi kwa Allah na lazima ujikabidhi kwa Allah kwa sababu huna uwezo wa kufanya chochote kuna utashi Ndiyo maana ya la ilaha illa Allah na ndiyo maana ni kitu kimoja Makuraishi wa maka, kwa kuwa walikuwa wameelewa vizuri maana ya la ilaha illa Allah Ndiyo maana hakuwa wepesi kuikubali wakawa tayari kupigana na mtume Jihadi imesimama kwa nini kwa sababu walikataa la ilaha illa Allah kwa nini waliikataa kama ingelikuwa ni kusema tu walishindwa kusema wangesema kama tulivyosema sisi lakini sio walielewa maana yake ndio maana hawakuwa wepesi kuitaja ndio wanachoona wanasema ana maana gani Muislamu wa zama hizi ambaye Abu Jahali anajua maana ya la ilaha ila Allah kuliko yeye hana maana sijumelea mantiki hana maana Muislamu wa leo hii ambaye Abu Jahali alijua maana ya la ilaha illa Allah kuliko ye ndio maana alikataa we umeikubali alafu hauishi kwa mujibu wake kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza katika muktadha wa la ilaha illa Allah Jambo la pili katika mambo yanayofungamana na la ilaha alla Wala illa Allah alla yud'a illa Allahu Wala la illa alayhi Unaposema la ilaha illa Allah kiapo cha pili unakuwa umekula kiapo kwamba hautomuomba ila Allah hautomtegemea ila Allah Jambo la kwanza tumesema nini? Ibada zako zote zitakuwa kwa ajili ya Allah. Jambo la pili, hautomuomba ila Allah na wala hutomtegemea ila Allah Subhanahu wa taala. Jambo hili Mtume sallallahu Alaihi wasallam alimfundisha kijana mdogo Ibn Abbas siku moja yuko na mtume sallallahu alayhi wasallam anasimlia hadithi anasema nilikuwa pamoja na mtume sallallahu wa wasallam ala himarin kuntu radifa nabi an-nabii sallallahu alayhi ala himarin Yukalu lahu gufair. nilitoka na mtume sikiliza masimulizi haya ya huyu sahaba anamfundisha ad-duaa maombi na kutegemea anampa misingi ya uislamu anampa misingi ya aqida na haya maneno ndugu zangu kila mzazi anawajibu kumshika mkono mwanaye akamfundisha anasema nilikuwa pamoja na mtume swalla Fakala fakali mtume akanambia ya ghulam ewe kijana inni uallimuka kalimatin fahfazha mimi na kufundisha maneno ya hifadhi. Yako wapi? La kwanza akamwambia Ihfazillaha yahfazuka. Ewe kijana, mhifadhi Allah na yeye Allah atakuhifadhi. Haya maneno, haya mafundisho inatakikana ndugu zangu wazazi tuwafundishe watoto wetu akida hii wakiwa bado wadogo mhifadhi Allah na ye Allah atakuhifadhi lazima atakuliza nini maana kumhifadhi Allah na mimi ni kuulizeni mtume alimwambia huyu bwana mhifadhi Allah ili Allah naye apate kukuhifadhi nani aniambie kumhifadhi Allah yani vipi ah nini maana kumhifadhi Allah ahsanta Muhifadhi Allah kwa maana hifadhi mipaka ya Allah chunga mipaka ya Allah chunga maamrisho yake chunga makatazo yake ukifanya hivyo Allah naye atakuhifadhi bali ukimuhifadhi Allah ukiwa mtoto ukiwa kijana Allah atakuhifadhi mpaka kwenye utu uzima wako Hilo la kwanza muhifadhi Allah na yeye atakufaa akamuhusua jambo la pili akasema ihfazillaha tajiduhu tujahaka wathiriwayatin tajiduhu amamaka muhifadhi Allah utamkuta mbele yako yani mbele yako vipi yani mambo yako yote atakwenda kwa wepesi kabisa ukimuhifadhi okay, Allah Unajikuta mambo yako Allah anayasahilisha yanakuwa mepesi ukichunga mipaka ya Allah Allah anayaendesha mambo yako Ndiyo, ndiyo utaratibu Allah ameuweka kwa sababu sisi ni waja wake ametuleta hapa duniani tunaishi kwenye dunia yake tunakula riziki yake na ye amechukua dhamana kusimamia mambo yetu yote kama na sisi tutatekeleza ule mkataba wetu sisi na yeye Muhifadhi Allah utamkuta mbele yako la pili hilo. La tatu idza sa'alta fas'alillah na hii ndio pointi naye kusudia. Ukiomba ewe kijana, ukiomba wa kuombwa awe nani? Allah. Usimuombe mwingine. Haya mafundisho tuwafundishe watoto wetu wayajue tuwafundishe waislamu wayajue idza sa'alta fas'alillah. Ukiomba wa kuombwa awe ni Allah sio jini sio kaburi sio sharifu sio wali wa kuombwa ni Allah tu Eneo hili pia Waislamu wengi wamemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala Au ninyi mnasemaje? Kwenye eneo la kuomba wakati wa matatizo na shida na mitihani ya maradhi ya kukosa rizki, ya kufiwa, ya kukosa kazi, kuharibikiwa kazini. Watu wanasahau kwamba kuombwa ni Allah subhanahu wa Ndipo hapo utakapowakuta watu, sheitani anawaingilia, unajua nyinyi haya matatizo yamewandama kwa sababu mmesahau wazee wenu. Kwa hiyo watu watakwenda, watarudi kijijini Vichinjwa vitachinjwa kwenye makaburi pale watafanya matambiko na Allah jalla wa ala anavyozidi kuwapa watu mitihani ukirudi utaona umefanikiwa hapu unasema unona. lakini unajua kwa nini unafanikiwa Allah jalla waala anasema wa mayushaqiqir rasula min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' sabili almu'minin Nuwalihi matawalla wanuslihi jahannama wasa'at masira yeyote atake mtilia mashaka mtume yani mafundisho yake na akachagua kufuata njia isiyokuwa ya waumini ukawa na maelekezo mengine allah anasema nuwalihi matawalla tutamuelekeza huko alichochagua mwenyewe kuelekea wanuslihi jahannama. siku ya kiyama tutamtupa katika jahannam na ni mafikio mabaya kwa hiyo ukisahau wa kuombwa ni nani, ukajua wa kuombwa ni mizimu, utakwenda kwenye mizimu utaomba utafanikiwa, akili itakwambia kumbe mafanikio yako hapa. Sawa sawa. Idha sa'alta fas'alillah. Ukiomba muombe nani? Allah. Usisahau wa kuombwa ni Allah. Amman yujeebul mudharrā idhā da'ahu. Ni nani mwenye kujibu maombi ya mtu aliyeshikika kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Allah peke yake Bali Allah Jalla wa Ala kila mmoja katika sisi anaweza akamuomba Sawa sio mpaka ukaombewe Wa idha sa'alaka ibadi 'anni fa inni ujibu da'wata ad-da'i idha da'an wakikuuliza waja wangu e Muhammad mwambie niko karibu nao ninajibu maombi ya yoyote mwenye kuniomba pindi akiomba isipokuwa kuna sharti falyastajibu li walu'minu bila allah yumarshidun waniitike kumuitika allah mnajua maana kuitika yale maamrisho yake na waniamini unapomuomba allah muombe ukiwa na imani na yaqini kwamba allah anasikia na atakujibu inawezekana ukaomba maombi yako yakachelewa shida yako ukaona kama vile haikutatuliwa sio maana yake haikutatuliwa ya Allah anajua ni wakati gani atakujibu We muombe usimpangie kujibu lini tunaelewana ndugu zangu Allah anajibu lakini yeye kwa kuwa anatujua zaidi anajua ni wakati gani sahihi wa kukupa hicho unachokiomba unaweza ukaomba mali Alafu wewe ni kijana. Allah akakutieleweshia akaja akakupa uzeeni Anajua hiyo ndiyo kheri kwako. Lau angelikupa mali ukiwa kijana ingekupeleka ile mali kwenye maasi. Kwa sababu ujana ni uenda wazimu. Unafika pahala unafanya mambo ya hovyo unachupa mipaka ya Allah, unaishi maisha ya haramu Mali zile zinakuangamiza zinakwenda kukutia katika jehanamu. akakucheleweshea Wako baadhi anatamani kupata mtoto au kupata watoto, anaomba Allah akamteleweshea. Anakuja kupata mtoto baadaye hakuna. Ukishaomba kwa kuwa uliyemuomba ndo anajua ghaibu, wewe ridhika kwamba umemaliza wajibu wako. Tuko pamoja. Kwa hiyo jambo la pili Allah yud'a illa Allah. Asiombwe ila Allah na astegemewe ila Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza staanta fasta'in billah. Ukitaka msaada utake kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mtume akaendelea kumfundisha huyu kijana akamwambia wa'lam. Jua, tambua zingatia an al umma law kama dunia nzima wakakusanyika ala an yanfa'uka bishaiin ili wakunufaishe kwa jambo fulani wakajikusanya watu wote wakusaidie kama Allah hajapanga hawezi kukusaidia na wakakusanyika watu wote ili wakudhuru kama Allah hajapanga wallahi hawezi kukudhuru hii ndiyo imani anatakiwa kuishi nayo Muislamu. Haya ndiyo mafungamano ya Muislamu na Allah. Huu ndiyo ukweli wa kumtegemea Allah. Tegemea Allah, fanya sababu, basi acha mambo yaende kama Allah anavyopanga. ya yaheri sema alhamdulillah. Yakija ya shari sema qaddar Allahu wama sha'a fa'ala. Hivi ndivyo alivyonikadiria Allah na Allah anafanya atakavyo. Mimi ni mja sina maamuzi kwenye mipango ya Allah. Fanya tu sababu, mtegemee Allah. Tuko pamoja. Kwa hiyo ukijikuta mahitaji yako unayapeleka kwa viumbe wenzako, majini, mashayatini, mapangoni, kwenye miti, makaburini, ndio unakwenda kuomba pale. Alafu unakuja una unasema Ashhadu an la ilaha illa Allah wewe unapingana na hilo neno. Hii kalima si yako. Ndugu zangu katika imani, Allah ametuambia ndani ya Qur'ani katika surati Fatir, aya ya tatu mpaka aya ya nne Allah Jalla wa Ala anasema Dhalikum Allahu Rabbukum Lahul Mulku. Huyo ndiye Allah Mola wenu mlezi ambaye ufalme ni wa kwake wal ladhin min dunihi na wale mnaoaomba vile mnavyoviomba kinyume na Allah mashaitani mizimu mapango na vinginevyo mnavyoviomba kinyume na Allah ma yamlikuna min qitmir hawamiliki chochot hata punje ndogo hawamiliki inta la yasma'u du'aakum Mkiviomba hivi havisikii maombi yenu wale wanaokwenda kwenye makaburi ya wazee wao kuomba unajiangaisha pale hawasikii. wale wanaokwenda kwenye mapango na mizimu kuomba hawasikii. Allah anasema hivyo katika surati fatir. intad'uuhum mkiwaomba la yasma'u du'aakum hawaskii walau sami'u mastajabu lakum hata kama wangelisikia hawana uwezo wa kukujibuni Subhanallah unataka maelezo gani baada ya Qur'an Haya ndiyo maelezo ya Allah anasema haomna au waomba hivyo mnavyoviomba havisikii Wala usmiu na hata kama ingelikuwa vinaskia mastajabu lakum havina uwezo wa kukukidhieni mahitaji yenu Hivi billahi alaikum ni wewe ume uko hai na yule aliyoko kabrini. nani anaweza kumnufaisha mwenzie nani anaweza kumsaidia mwenzie au ni nani anahitaji msaada hasa huyo aliyekufa mambo yake ameisha hana uwezo wa kufanya chochote yeye pale alipo anataraji dua yako njema umuombea si ndiyo alafu wewe unaenda kuomba wazee tumekuja kadha kadha hapa yani yani naonyesha ni kiasi gani mtu anakuwa hana akili wa yom alqiyamati yakfuruna bi allah anasema na siku ya kiyama watakataa huo ushirika mnao wapa. bana sisi hatujui na allah siku ya kiyama atasema nyinyi nendeni kwa wale mlio waomba huko duniani mlioaabudu huko duniani wakakupeni malipo hapa kwangu mimi sina malipo yenu limeeleweka vizuri hilo kwa hiyo muktadha wa pili wa shahada anla ilaha illa Allah ni kwamba wa kutegemewa wa kuombwa awe ni nani Allah Subhanahu wa taala Muktadha kwanza tumesema Allah yasrifa shay'an min al illa lillah ibada zote ziwe ni za Allah Muktadha wa pili asiombwe na kutegemewa ila Allah tunakwenda muktadha watatu. Jambo la tatu Allah yusharia illa Allah Unaposema la ilaha illa Allah maana yake umechukua kiapo kwamba mimi nimeamini ya kwamba mwenye haki ya kuhalalisha na kuharamisha ni nani ni Allah peke yake Haki ya hakia kuhalalisha jambo na kuharamisha jambo ni haki ya Allah peke yake sio kiumbe yoyote yule na Allah jalla wa ala ana haki hiyo kwa sababu gani yeye anajua kila kitu yeye ndiye aliyetuumba katika surati Yunus aya ya tisa. Allah jalla wa ala anasema qul araiitum ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وامبيه ايوه محمد ارايتم ما انزل الله لكم من رزق مناونaje hizi riziki zenu ambazo Allah kakuteremshieni mkajalia katika hizo risks alizokuteremshieni Allah mnahalalisha na kuharamisha iki halali iki haramu iki, halali, iki haramu. Allah amekupeni idhini ya kufanya hivyo au mnamzushia tu Allah haya maneno mna saba wake washirikina wazama za mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na waungu wao wa kishirikina alafu wakawapangia utaratibu hata katika wanyama aliyowaumba Allah wakasema mnyama huyu akifikia umri fulani hapandwi mnyama huyu akishazaa nzao fulani ndio anaweza katolewa sadaka mnyama huyu wakajiwekea taratibu kwenye wanyama utadhani wamewaumba wao mnyama huyu Mwenyezi Mungu hana haki naye kabisa huyu anaweza akashare na masanami yetu huyu wakapanga taratibu ambazo wao wamezipangia wenyewe kwa wahi wa sheitani. sasa Allah anauliza Hizi riziki ambazo Allah akakuteremshieni hapa duniani. Hali ya kuwa ni yeye ndio mwenye haki ya kushukuriwa katika riziki hizo. Alafu nyii mkapanga, mkaziwekea utaratibu. Allah amekupeni idhini au mnamzushia? Unaona kwa mfano washirikina wenye kufanya matambiko. Wakiagiza vichinjio sivinakuwa na masharti. Sawa? kama ni kondoo awe mweupe. Jogo, mweupe, au sijui wa rangi gani, umemuumba mpaka unamwekea masharti? Na huyu mnyama anakwenda kuchinjwa kwa ajili ya nani? Ya sheitani. Rizki ya Allah wanaiwekea masharti, alafu anaabudiwa sheitani. Allahu athin lakum Allah mekuruhusu kufanya hivyo ama ala Allah taftaru au Allah mnamzushia Kwa hiyo fala tahlila wala taharima illa lillahi Ndiyo maana ya la ilaha illa Allah ndio muktadha wa la ilaha illa Allah kwamba hana haki mtu yoyote kuhalalisha jambo au kuharamisha jambo ukitaka kujua vilivyo halali. rudi katika Qur'ani na Sunna Ukitaka kujua vilivyo haramu rudi katika Qur'ani na Sunna. Tumeelewa na ndugu zangu. la nne katika muktadha wa shahada anla ilaha illa Allah Jambulani 4 an yuhibb Allah hubban shadida. Unaposema la ilaha illa Allah mana yake muktadha wake umekula kiapo cha kumpenda Allah mapenzi ya hali ya juu Sawa sawa Hii ni jambo la nne Kumpenda sio yale madai Kumpenda ya mapenzi yanayotoka ndani ya moyo Kumpenda kiasi cha kuwa tayari kumdhalilikia Udhalilike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala unyenyekeu unyenyekeaji ambao hauna mfano wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ili ndilo jambo ambalo qallaman yasilu ilaiha illa man Allah ni wachache wenye kufikia hapo mnajua kwa nini ndugu zangu nasema hivyo kwa sababu mnaona hata ibada tunazozi za swala, sowaumu na nyinginezo Hivi ni kweli tunazitekeleza ibada hizi kutokana na mapenzi au kwa sababu ni wajibu? Kuna tofauti ya mtu anayeswali kutekeleza wajibu na kuna tofauti ya mtu anayeswali kwa sababu anaipenda swala. Kuna mtu anafunga Ramadhani kwa sababu tu ni wajibu na mimi ni Muislamu, lakini kuna mtu anafunga Ramadhani imeambatana na mapenzi, hawa ndio wanapata ladha ya ibada. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema thalathun mambo matatu man kuna fihi atakaye kuyapata matatu, matatu hayo wajadabihi nalawa tal iman atapata ladha ya imani Katika mambo ambayo ameyataja Mtume ni kupenda kwa ajili ya Allah Sawa Ayakun allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu ma na hilo ndo naloikusudia Awe Allah na mtume wake unawapenda kuliko kitu kingine chochote Siku moja mtume aliposema maneno haya Ah siku moja Umar ibn al-Khattab allahu anhu alimwambia mtume ya Allah Ewe mtume wa Allah la anta ahabbu ilayya min kila kitu illa min nafsi ewe mtume wa allah hakika mimi ninakupenda wewe kuliko ninavyokipenda chochote ila nafsi yangu mtume akawambia la ya umar Hata akuna ahaba ilaika min nafsika ili yatimie yawe ya kweli mapenzi yako mpaka unipende kuliko unavyoipenda nafsi yako akamwambia ya Rasulullah wallahi la anta alana ahabu ilayya min nafsi ewe mtume wa Allah na, apa, na kupenda nakupenda kuliko ninavyopenda nafsi yangu na wallahi tukiangalia matukio ya maswahaba na mtume yanatuthibitishia walimpenda kuliko nafsi zao watazame kwenye maeneo ya hatari vipi walikuwa wanajitoa kwanza wao nafsi au nahri duna nahrika ya Allah mimi kwanza nisibiwe kabla yako dio maana alimuhami mtume sallallahu kwa mali zao na nafsi zao. Sasa jambo hili la nne linalofungamana na shahada ni kumpenda Allah jalla wa ala kikweli kweli kuliko unavyokipenda kitu chochote. Haya mambo matatu ambayo amehtaja mtume sala alayhi ndio yanampa mtu kupata ladha ya ibada ukiswali unapata ladha ukifunga unapata ladha ukisoma Qurani unapata ladha sisi haya mambo tunayafanya tunaswali tunafunga tunasoma Qurani tunatoa sadaqa lakini billahi alaikum, ni kweli mtu ukitoa sadaka yako unahisi raha unapata ladha moyo wako unaburudika Je ukiswali unahisi ladha ya swala kama bado tuna changamoto hiyo hatujawa na mapenzi ya kweli kwa Allah subhana wa ta'ala tunatekeleza kwa sababu sisi ni waumini na Mungu ndio kaamrisha na ni lazima tufanye hilo ni jambo kando lakini kuna kule kuipenda swala kuipenda soma kuipenda Qur'an kuipenda sadaqa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusu swala wajuilat qurratu 'ayni fiṣ Nimejaliwa mimi pahala ambapo jicho langu linatulia napata ladha ninapokuwa katika swala. Sisi tukiswali tunafikiria itamalizika sangapi tuondoke. Lakini mwenye mapenzi ya kumpenda Allah kikweli akiwa kwenye swala ndio anapoenjoy kwa nini li huyu huwa rabbahu. Kwenye swala anazungumza na Allah kipenzi chake. Hatamani kumaliza. Tunatakiwa tupambane ndugu zangu tufike hapo. Haya manne niliyokutajieni Ndiyo mambo yanafungamana na la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza unapotamka hii kalima ya la ilaha illa Allah maana yake umechukua kiapo kwamba ibada zako zote zitakuwa kwa ajili ya Allah. Lakini jambo la pili wa kuombwa na kutegemewa kwako ni Allah peke yake. Jambo la tatu Mwenye haki ya kuhalalisha na kuharamisha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na jambo la nne umechukua kiapo cha kumpenda Allah na mtume wake kuliko kitu kingine chochote. Hayo ni manne yanayofungamana na shahada ya kwanza. Ama yanayofungamana na shahada ya pili nitataja kwa muhtasari sana kwa sababu nisikutoeni katika umakini. Unajua tunafahamu akili ya mwanadamu ina time limit ya kuwa hadhir. Baada ya hapo inakuwa mtu anahama. Nitakuelezeni kwa kuyataja tu. Ama hii shahada ya pili, shahadatu anna Muhammad Rasulullah ina mambo matatu peke yake. Jambo la kwanza, unaposema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Tafsiri yake umekula kiapo annaka saufa tusaddiqu an nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi kulli ma akhbara tasdiquhu fi ma kwamba mimi kila alichokisema mtume sallallahu alayhi wasallam mimi nafanyaje. na kisadikisha kwa hiyo ukiambiwa haya ni maneno ya mtume Ustie mjadala la kwanza hilo la pili ta'atuhu fima amara ni kumtii mtume katika maamrisho yake Hii ni amri ya mtume halasi sam'an wa ta'a ta'atuhu fima amara tasdiquhu fima akhbara la na la musho alla Allahu illa bima shar'a Mambo haya matatu ufafanuzi mrefu na mifano lakini Sito yazungumza kwa leo kwa sababu ya kuchelea umakini wa nyinyi mnao nisikiliza. Kwa hiyo shahadatu la ilaha illa allah hapa nafanya samari Shahadatu la ilaha illa allah taktazi sab'ata umurin Ukisema ashhadu la ilaha illa al allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah umekula kiapo cha kuishi ndani ya mambo saba mambo matatu ya manne yako kwenye shahada ya kwanza na mambo matatu yako kwenye shahada ya pili namuomba Allah Jalla waala ajalie haya niliyoyasema yawe yameeleweka yao yametoka katika moyo yameingia katika nyoyo mambo haya kama itakuwa mmeyazingatia tuna wajibu wa kuyafundisha kwa familia zetu kwanza wa anzir ashiratakal aqrabin watu wako kwanza jamaa zako wa karibu kwa hiyo hii tauhidi ijulikane kwanza nyumbani na tauhidi ni la ilaha illa allah muhammad ar al rasulullah kwa mukhtasari kila muislamu apopie kufahamu hii kalima maana yake nguzo zake sharti zake vitenguzi vyake na muktadha wala ilaha illa mambo sita au mambo saba Kama hujayajua pupia Ukiyajua haya na ukayaishi wallahi wewe ni Muislam Ukifa hivyo biidhnillahi utapata rehma ya Allah ambao ni sababu ya kuingia katika janna Lakini kama hukuyajua na haukuyaiishi kwa sababu hii kalima ndio ufunguo wa peponi Atakayokuja siku ya kiyama hana la ilaha illa Allah maana yake hana ufunguo wa kufungua kuingia. Na atakayokuja na la ilaha illa Allah Muhammad ar-Rasulullah al haina masharti anao ufunguo lakini hauna meno. Unaza ukafungua? Funguo tunazijua. Sisi zinakuwa na meno yamechongwa chongwa hivyo. Haya meno ndiyo yanawezesha kufungua. Ukitaka kuamini tafuta ufunguo ya kati yale meno yote ibaki tu ni baba hivi ba, ingiza kama utafungua wana watu wanasema hizi shurutu la ilaha illa allah masharti haya ndio meno ya ule ufunguo kwa hiyo ukitamka la ilaha illa allah basi jipange kuisoma la ilaha illa allah uijue ili uweze kuiishi ndugu zangu tuyazingatia haya darsa yangu nimependa iwe fupi kwa sababu nyingi nyingi miongoni mwa sababu ili angalau yabakie lakini pia elimu inataka tatbiki tatbiki maana ni, ni utekelezaji lakini moja ya utekelezaji ni wewe kuyapeleka nyumbani yasomeshe kwa watu wako fanya nao darsa mkumbushane ikiwezekana wakati mwingine mnaulizana maswali nitajie nguzo za la ilaha illa allah nguzo za la ilaha allah ni mbili nafyon wa ithbat tunakanusha kisha tunathibitisha. Tunakanusha nini? Uto kustahiki yoyote yule kuabudiwa. Tuna, tunathibitisha nini? Tunathibitisha kustahiki kuabudu kwa Allah jala wala peke yake. Tunakataa vyote venye kuabudiwa kisha tunathibitisha kwamba ibada ni ya Allah peke yake. Hizo ndi nguzo za la illa Allah. Sharti zake ziko saba. Muktala ziko saba. na kuna vitenguzi vyake. Unaweza ukaitamka shahada lakini umeshaitengua we hujui. Ni hatari ndugu zangu. Ishu ya Uislamu sio kwamba umo tu unaogelea mimi ni Muislamu ni ndani ya Uislamu hapana. Ishu ya Uislamu ni ngumu, yataka elimu. Na tukisema elimu sio kwamba elimu uwe shekhe a kuna mambo ambayo ni lazima kila Muislamu ayajue. Kila Muislamu. Moja ni kujua maana ya shahada uliyotamka, ukaikubali. Ina vigezo na masharti. Vigezo vyake ni vipi masharti yake ni yapi nguzo zake ni zipi vitenguzi vyake ni vipi nitawezaje kujichunga niishi wigo katika wigo wa la ilaha illa allah ni mambo gani yananitoa kwenye wigo wa la ilaha illa allah ni lazima ujue huu ndio wajibu wa kwanza usipojua haya inawezekana swala isikusaidie inawezekana faraaidhi zote unazozi tekeleza zisikusaidie. Kwa nini? Kwa sababu hii la ilaha, ilaha illa Allah Muhammad ar-Rasulullah al ndio imebeba vyote hivi. Kwa hiyo naomba Allah Jalla waala jalie tuwe tumenufaika na darasa yetu hii fupi. Naamini tutakuwa tumeelewa kwa sababu nimezungumza katika lugha ambayo ni nyepesi na inaeleweka isipokuwa kama kutakuwa na eneo halijaeleweka na kipengele mtu anataka kuuliza kuweka sawa uelewa wake basi mlango uko wazi na kukaribisheni. Oppo ya jamaa yako, ameupenda uislamu Wewe ambaye kakuambia bana Je kama ni mwanamke? Naam, mwanamke naye anaweza kumsilimisha mtu. Na nasema hayo kutokana na changamoto kweli nipo. mtu naona amekuja, kesho mimi nimekuja kesho ya tatu ya Kuna nini? Kuna mtu alitaka kufasili, akawa namleta siku namleta siku. Naam. Kumsilimisha mtu maanake yake ni kumtakikisha shahada, kuseme hayo maneno ya shahada ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah akitamka na ukafundisha maana yake nashuhudia ya kwamba hapana mola pazepo ambaye fahti fukuwa allah na ninashuhudia kwamba ni mtumwa wa kufundisha yale ni maelekezo sasa mafundisho na hivyo msiwe mnahangaika kuota cha masomo sasa kwa nini tu haiwezi kuamini shahada ungeimpa hiyo niraha hiyo out and sure makopo kwa yapo na ukimpa shahada yako wewe unajiwa ni kujibu ndugu kwa hiyo muislamu yeyote ambaye anaelewa shahada na anajua kuitamka atafatishe mtu na baada ya mtoto mwelekeza unaanza kwenye jambo lako kwa mwelekezo kama kuna hati ya usajili kama kuna ripango kumsomesha hiyo sasa tunaanza wanapenda hivi kwanza kabisa Hmm. bado ni matendo ya ushirikina. Ni hmm. matala pa yarundi ya boda, yarundi ya ndani. Ni matendo miki nyingine yote ya shema. Mimi nafasia. Ni yeye yeah. podiweza na kupata changamoto na tuna leo na ya ya walaizuri barakallahu fika sheikh. ni kwamba na huu ndio msingi kama alivyo e, tauhidi ndio msingi wa uislamu na kwa bahati mbaya tauhidi haisomeshi ila kidogo sana na washirikina wanaipiga vita sana tauhidi kwa sababu inafichua maovu yao wanaojiita waislamu na niwapiga ramli Wanawachukia sana watu wa tauhidi kwa sababu wanawafukuzia wateja wao ukimfundisha mtu Uislamu akajua vizuri na ukamueleza madhara ya ushirikina hawezi kwenda tena huyu ni mteja kapungua Kwa lazima wao na lazima waitukie tauhidi sasa huyu ana lakini anaenda kupiga ramli Anaswali swali riziki zake zikikwama kidogo anaenda kuangaliziwa huko Vipi ni ipi nafasi yake katika Uislamu? Jawabu ni kwamba huyu hajajua anachokifanya. Moja. Mbili Huyu anawaungu wawili si mmoja. Kama walivyokuwa washirikina wa maka Washirikina wa Makkah makuraishi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na waungu wengi. Huyu muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo wanamkubali kabisa wala insan man khalaqa samawati wal arda allah ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi wanasemaje ni allah nani kakuumba allah nani anafanya hivi allah nani analeta mvua allah lakini kwenye riziki wanasema lazima uwe na mpango kando wanasema na hata mtume alikwambia qulu la ilaha illa allah tuflihu wakasema ajaalal al aliha ilaha wahida semeni la ilaha illa allah kwa kuwa wanajua maana yake wakagoma si tuna waungu sitini. bado tuna matatizo huyo wako mmoja tu atatotosha si tumelowana yani unamkuta mtu ana mungu wa biashara ana mungu wa safari ana mungu wa kilimo ana mungu wa juu nini ana waungu wengi na bado matatizo yamemwandama sasa leo namwambia mtegemee mmoja tu anasema amna mmoja atoshe sawa so, so. sasa huyo ambaye anakuja anaswali nasema anafanya tu mazoezi kwa sababu hii Allahu Akbar tusome sura al-Fatiha Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Malik yawmid din wa iyyaka nasta'in hapo hapo ndipo anaposhikika hapo anachukua kiapo pale kwenye swala Iyaka naabudu peke yako Mola wangu ninakuabudu wa Iyaka na nasta'in na wewe tu ndio ninakutegemea ni kweli na Allah peke yake mbona hatukuoni unamtegemea wakati wa kuumwa kwenye biashara zako una mipango kando kwenye changamoto mbalimba naenda kutazamiwa unavaa hirizi Umezindika vitu nyumbani kwako, dukani kwako kuna mahirizi, kuna vitu vya ajabu ajabu, unamtegemea kweli Allah. Kwa hiyo unaogopa. Sasa swala hii haiwezi kumsaidia mtu chochote ya namna hii. Alafu hatari nyingine akifa katika hali hiyo, wana wamesema na si maneno yao, wameyatohoa katika nususi za kisheria Qur'ani na Sunna kwamba shiriki inabatilisha matendo ya mtu. Kwa hiyo kama anacheza tu pale. Na akifa bila tauba, huyu ni wamotoni motoni milele. Si maneno yangu ni Qur'ani inasema hivyo Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah hasamehi kabisa dhambi ya kumshirikisha anasamehe mengine kwa mtakayo hiyo moja chukua ya pili wa laqadi uhiya ilaika wa ila alladhina min kablika, la in ashtarakta layhabatanna amaluka takunanna min alkhasirin umepewa ufunuo na Wahai wewe Muhammad na mitume waliokuwa kabla yako endapo utamshirikisha Allah matendo yako yote yatabatulika na utakuwa umepata hasara kama mtume anaambiwa hivyo itakuwa mimi na wewe kwa hiyo ni shida ipo kwa Waislamu na huu ni mtihani wenye kuyafanya haya wanaaminika katika jamii kwamba ni wa shekhe mimi nasikitika sana kuwaita jina hili. Kwa, kwa sababu anapoitwa shekhe alafu ni mshirikina tafsiri yake ni nini? hawa waumini wataamini kwamba iki ni kitu cha sawa kwa sababu huyu amesoma. Na ni shekhe mbona anafanya iko ni haramu kwani ya ajui? Hatari inayokuja ni kuja kubeba mizigo ya watu na mizigo yako juu. Qur'ani inasema hivyo. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Watabeba mizigo yao na mizigo juu ya mizigo yao. Aya nyingine Allah anasema, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri al ili wapate kubeba mizigo yao kamili ya madhambi na mizigo ya wale waliowapoteza basi na kujua ni hatari ni hatari wallahi ni hatari katika dunia hapa utaona una enjoy kwa sababu unapata ugali mambo yanakwenda lakini wallahi hapa duniani unaweza ukapata hasara ukarikava. si ndio mtu anafanya biashara anajaribu kwenye biashara fulani mtaji wote unaisha mtaji ukikata wote na mtu anakufa a anajipanga kivingine anajaribu kwa namna nyingine allah anamuinua hasara isiyokuwa na mbadala ni ya siku ya kiyama Kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal ala dhalika huwa al khusran allah anasema hakika wale waliopata hasara ya kweli ni wale ambao wempata hasara kwanza za nafsi zao siku ya kiyama wa ahlihim na hasara za watu wao familia zao siku ya kiyama ni hasara kubwa ambayo haina mfano wake kwa tufike pahala tujionee huruma shekhe jambo lako ulilizia ni jambo la msingi mno bahati mbaya sana wanajaribu kuwaaminisha watu kwamba ramli ni halali wala sio haramu. mimi nasema wallahi wabillahi wa ramli ni haramu. haina hata namna moja ya uhalali Hamna ni ushirikina ni haramu. na mwenye kufanya hivyo anapata madhambi lakini kwa kuwa shetani amewapambia watu utengeneza propaganda na ujanja ujanja, akwambia mbona ukienda hospitali unafanyiwa x-ray ili kujua umevunjika wapi, mbona unaingia maabara unachunguzwa na hivi ndio vitunguzaji wetu tunakutazama tujue una shida gani halafu tuweze kukutibu. Hizi hoja wallahi siku ya kiama watu hawata kuwa nazo. Hawatokuwa na nazo na watajuta nasal Allah salama wa alafia alani au kufaraha wewe uliwazo anibadili milimu ukijua kitu kyenye kwamba anibadili ni dua wanosoma dua ya ni cha kuomba kwa kupata ni arudia eh kama arudi sehemu aparte janga lolote kitu tu usizoe kutendwa kumfany kwa sababu ya mali yako naomba kaiba kuituma umekwenda kwa mtu anaitwa shehe kumrogia huyu jamaa kwa sababu ya niliyofanyia nispendesi sasa swali sheha anaroga watu yani mtu ambaye anaitwa siadana Lakini hili neno albadiri. Wasaibu wameita hivyo. Lakini ni neno la Kiarabu. Albadul badiri. Hii binti na kufa. watu wa badiri. Ni watu gani hao maswahaba? Badri ni nini? Ni, ni pahala pale pigano vipya vya jihad wakati wakini, so, ini, wa hukuma salat. Sawa. Dua hii inayoitwa hapa Al-Badri au al wakati yaani ukumonge inakwenda, unajua. Kama unajua ni nini, saidia, kwa sababu unakaa naambia kwanza unaanza kuoga tu hakuna vitu vinatakiwa viangata da hiyo tu kama nini kama sema kama ya mawe ehe mbani cha kumtia pole mafusho kuna species nyingi za na hapo kwa wakati mwingine Unakuja huko. Sasa hii ndio ambayo nitakupa fundi ya hao. Ubani mtapu, mtu ambaye ana plani, mtu pale. Sawa sawa. Bana kuna kichindwa, na kinakongoka kwa taratibu maalumu unadhani anaomba ni Allah pale Hiyo dua inaongwa kwa kizuri kuita dua, unajisikii <tos> kama ni sawa kuita dua. Huo ushirikina unafanywa kwa kutajwa majina ya wa watu walioshiriki katika vita vya Badri. Sasa swali ni nani? Dua ni ibada sio ibada, dua ni ibada. Ibada tunalijua kwa nani? Kwa mkume pomohwa kufundisha mtume hapana huko usirudie kwa hiyo kwa kifupi albarimi halali sio halali sio halali ni haramu isemeni miro la kwanza tunamaliza rapi au kama la kwanza kama linafumba miji hiyo kwa hicho kitindo si kwa ajili ya Allah Wamechijiwa majini waovu obo watakao pale ile damu inamwagwa kwa ajili yao wapewe jukumu na kwenda kufanya maangamizi kwa obo. Nafanya mtu kwa kawaida siku na anafanya mtu baada ana mafungamano na adhi. Mtaalamu pia na kwa ya mabadhi. Baada ya kujua inatakiwa kutubia kwa Allah. Na namna ya kutubia iko hivi. moja aache kabisa ile Mbili, na. 2. Wazote. 3. ya kwa mazingira ya tenaka. Akifanya hivyo Allah anamsabiria yote. Niangalieni Allah mkuu. Pakitubu kabla ya kufa Allah anamsamehe na anaputia makosa yako. So, sawa Na katika maajabu ya Allah mimi naita maajabu ili rundo, la maovu na madhambi akitubia mtu toba ya kweli Allah anamsamehe thumma yubdilu Allahu sayyi'atuhu al hasan. Illa man taba wa aamana wa 'amila kwa ula ikayabadililallahu sayiatihim hasanat wa kana Allah, Allahu gewa Allah, Allah, Allah, Allah. atakae tubu akatengereza imani yake akatenda matendo mema kwa mujibu wa imani au wajada ala anayabadilisha yale maovu yake yanakuwa ni mema kwa maana au kwa njia ya huruma pamoja na madhambi yetu Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusikum la taqnatum min rahmatillahi innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafur. Enyi wajawa wangu ambao mmefanya israfu ya madhambi. Yaani mkafanya Allah. kwa kama mtoto akafanya hajumi akishjua inatakiwa ache mara moja na adubu arudi kwenye na yake ya hilo swali hii kalima baadhi ya washeha ambao wanafanya na nasema nitoa shahada ni sheha wanafanya ramli na usijina wanasema nitoa hivi hiyo inakuwa yani kama faulu kwa sababu amesema ile kalima la la ilaha allah au hii wanawajua wamejua makundi kuna shirki kubwa, shir kubwa. Shir kubwa na shirki ndogo shirki kubwa inatoa mtu nje wa Uislamu akifanya hadiakuwa kafiru inamtoa nje kwa Uislamu na huyu uuru utakatifu lazima shirki ndogo ambayo hiyo inabadilisha amali ile hadi ifanye kama chama cha kafara lakini katika Uislamu hapana hawezi kutoka kuna watu hao walioitwa mashehi au askina na pigara mji alafu watu wanashuhudia kwamba alitoa shahada kabla ya kufa akatamka hili kalima mababu wangu wamwendea katika Jambo la kwanza haiwezekani Allah akamwapitisha msirikina kutamka shahada. Kwa nini? Allah anasema katika Qur'an yusaddiqullahu allatina amanu bilqawli thabiti filhayati dunyia wa wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa ya'lamu ma yaf'alun in Qur'ani usikalomu Allah anasema anawathbitisha walioamini kwa kweli na hii thabiti. thabit thabiti ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Allah anawathbitisha walioamini katika maisha yao ya dunia waliishi na maisha ya akhera wakati wanaondoka duniani na barzakh na wakati na Allah atawathbitisheni wa yudhillu Allahu Allah anawapoteza na hili neno. Hawawezi kulipata mabadi'im. Na dhulma kubwa ni shirki. Inna shirka la dhulmun 'azim. Hawazbali. Kwa hiyo hilo ni jawabu la kwangu. Au bi inawezekana atubu kwa sababu sisa hatufungi mlango wa tauba kwa Mungu. Inawezekana ametubia kabla ya kufa kwake. Allah taona ukweli wa kubuta mo wangu na kududia kama kama kama na kama hukushia Sawa lakini pili shahada haiko kwa maombi yetu si inalazimishi kuna watu wakuta mtu kataka maombi usem kidole msimkidole kabisa sikivu kwa haimsaidii kama hakuwa mtu wa laini hiki kidole kufanya hivi kina maana yoyote kwa mchungaji. Hata kama akawekewa mpaka na kundi dogo likashikana hivi akafa hivi. Aise hivi. Kwa sababu hii itakuwa kama maonyesho sisi wanadamu wenzake vitaona kwa mfano hivi. Kwanza kwamba anazamka shahada na kutangaza, ndio Allah pia atakapata ushaidi wetu. Kwa hiyo ni moja kati ya hayo mwao. Anaweza kuwa alitubu kama zakizamuisho na sisi hatujui na toba ni siri baina ya mje na Mola wake kama msamehe na inaweza kuwa sio hivyo na kamwe hawezi kutambua tunapokuja mje kwa sababu wanyama yao kuna kazi kwa mm. an mm. si. mara -in na sawa. Lakini ni simulamu mimi kazi gani naweza kufanya. Ni gani naweza nikaomba kazi mkoa lakini jambo la pili kwa mfano huu uliotoa hakuna uzuri. Hii inamtoa kabisa hakuna pombe halali na pombe haramu. Qurani inasema in ayyuhalladhina amanu innamal khamru walmaisiru walansab walaslam ridsun min amali shaitanika ftanu. Ni Allah ndiye anasema. Kama Allah amesema pombe hakuiabishana kwamba hii ndiyo halali lio haram. sisi, na haramu sisi tunakuwa na woga tofauti na hiyo watu wanasema yenyewe halali ni haramu na unajua kwa nini halali haramu hii ina kodi kwa hii inakuwa halali hii hii kodi imekuwa haramu lakini zote ni pombe zinalemwa na zote zina madhara sawa sawa kwa hiyo hakuna pombe halali wala pombe haramu katika dini kwa mujibu wa dini sasa kwa muislamu anajiona huruma anae kukutana na Mola wake na anaamini ataulizwa na hata kujibu na kutakuwa na malipo ajimulinie kwa Mji wa Saba kwa amma man faqama qama rafihi wa man nafsa anil hawa fa yule muumini aliyoelekea kusimamishwa mbele ya Mola wake kwa sababu hiyo akaitaaza nafsi yake na matamanio yake unbeku kwa kwenda katika mahakama ya mahakama. Mashauri ya kimasomo sikikitarajika mazao ya kwa hiyo hilo ni hatari katika kazi nyingine. Lakini wakakuweka pahala wewe sasa ndiyo mtu wa vibali vya kufungua viwanda vya kombi. Auko salama. Maadamu ninaamini kwa kiislamu اللهم كن لنا قواما وبكلا احل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث اللهم اجعل الخير يزيد ويزيد na atakuwa haramu kia habari kidogo kwenye madarasa sawa katika chakula kanuni inaehukumu vyakula kwa muislam kama sawa asli asli ya vitu vyote ni halali mshangao kuna asli ni hivyo Qur'an inasema huwa aliyefalaka nafsi ya ardhi yanima ili abania amekunjeni yote tunajiona katika dunia nyenye aneniumba kwa ajili yenu kisha seria sateketeika haina isipokuwa hizi na hizi sawa sasa kuna vile vitu ambavyo si jamii yetu hatuvitumii tukienda kwenye jamii nyingine wanavitumia hautakiwi kusema haramu mpaka uone dalili labda ithibitike iki kitu kina madhara kwa sababu kuna kanuni leo hukumu kwa jumla inayokataza kutumia dini madhara. Ikishathibitika kitu kina madhara na wewe ukikitumia ukadhulika